בעלות צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופש אדם, מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. ארי נוהם ודב שוקק, מושל רשע על עמדל.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 מוכיח האדם אחרי, חן ימצא ממחליק לשון. גוזל אביו ואמו ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. רחב נפש יגרה מדון, ובוטח על אדוני ידושן. בוטח בלבו הוא חסיל, והולך בחכמה.